Mutta Jeesus meni öljymäelle, ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, ja hän istutui ja opetti Heitä. Silloin kirjan oppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle. Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot? Mutta sen he sanoivat, kiusaten häntä, päästäkseen syyttämään häntä. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan. Maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisellä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän oma tuntonsa, Todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus, sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, Nainen! Missä ne ovat, sinun syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään tuomitse sinua, mene, äläkä tästä edes enää tee syntiä. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen. Minä olen maailman valkeus, joka seuraa minua, se ei vaella pimeydessä, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Niin fariseukset sanoivat hänelle, sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Jeesus vastasi ja sanoi heille, vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut, ja mihin minä menen. Mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä mihin minä menen. Te tuomitsette lihan mukaan, minä en tuomitse ketään, ja vaikka minä... Tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt. Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä. Minä olen se, joka todistan itsestäni. Ja minusta todistaa myös isä, joka on minut lähettänyt. Niin he sanoivat hänelle, missä sinun isäsi on? Jeesus vastasi, te ette tunne minua, ettekä minun isäni. Jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä opettaessaan pyhäkössä, eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Niin Jeesus taas sanoi heille, minä menen pois ja te etsitte minua ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla. Niin juutalaiset sanoivat, Ei kai hän aikone tappaa itseänsä, koska sanoo, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla. Ja hän sanoi heille, Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Niin he sanoivat hänelle, kuka sinä olet. Jeesus sanoi heille, juuri se, mitä minä puhunkin teille. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa. Mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla. Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille isästä. Niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen pojan Silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä. Mikä on hänelle otollista? Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. No niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen. Joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa teissä tilaa. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt isäni tykönä, niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne. He vastasivat ja sanoivat hänelle, Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Abraham tehnyt. Te teette isänne tekoja. He sanoivat hänelle, me emme ole aviorikoksesta syntyneitä, meillä on yksi isä, Jumala. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtenyt Jumalasta ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla. Minun sanaani. Te olette isästä perkeleistä, ja te tahdotte noudattaa isänne himoja. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja hän ei pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta te ette usko minua sen tähden, että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä puhun totuutta, miksi ette usko minua? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen, ja että sinussa on riivaaja? Jeesus vastasi, Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isäni, ja te häpäisette minua. Mutta minä en etsi omaa kunniaani. Yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Abraham on kuollut ja profeetat ja sinä sanot. Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa. Oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itsesi teet? Jeesus vastasi, jos minä otan itse itselleni kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun isäni on se, joka antaa minulle kunnian. Hän, josta te sanotte, hän on meidän Jumalamme. Ettekä tunne häntä, mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valheuttelija, niin kuin tekin, mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti. Minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä, mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.